Болилося вино, хоч і не дозволене пророком, але незамінне в час великого торжества, ісламської зброї і прославляння великого султана Сулеймана. Хай продовжить Аллах тінь його величі, поки змінюються дні й ночі. З цієї ж Маніси колись вийшов султан Сулейман. Маніса для нього – це молодість, але й вигнання, очікування престолу, але щоденний страх за життя. Для шах за Мехмеда це останній східець до трону, золотий східець, над яким як у раю нависають золоті яблука щастя і надії, бо ж він спадкоємець. Змагалися у вихвалянні, в у величанні. Учті не було кінця, тривала цілий день, продовжувалася ввечері. Вночі хаваші запалили ліхтарі, світильники, смолоскипи. Далі лилося вино, обгризалися баранячі реберця, Тік по бородах солодкий сік від плодів. Ніхто не наважувався підвестися. Хто встане, той навіки втрачений для за демехмеда. Доводилося терпіти, тріщали шлунки, мало не лопалися сечові міхури. З'їдений випити підступало до горла – а візир Мехмед Паша вигукував нові та нові слова на честь великого султана і його високогідного спадкоємця. Соколу не знав утоми, як не знав утоми і вутлий тілом, але залізний духом шах заде. Музиканти рвали струни на сазах, от за попадливості придворний поет читав безкінечно і шрет на ме славетного Іл'яса Ривані. Тут лилося вино. Там розповідалося, як виноградна лоза потрапила в цю благословенну землю. Один арабський вождь побачив якось, що змія хоче з'їсти голуба. Вождь убив змію. На знак вдячності голуб приніс своєму рятівникові лозу і порадив давити ягоди і пити сік. Коли надавили соку і дали вмираючому, той одужав. Він розповів, що після першої чаші відчув, як веселощі входять йому в душу. А після другої зрозумів, що став падишахом. Мехмед пив і пив, мов би передчасно, прагнучи відчути себе падишахом. Не п'янів, тільки йшло йому все перед очима перекидом. Вже не впізнавав нікого, не відчував свого тіла, не знав навіть, де він, чи живий, чи мертвий. Звик до поганого самопочуття, але так погано, що не почував себе. Мабуть, жодного разу за всі 22 роки життя. І все ж тримався. Сидів рівно, не хилився, не кликав на поміч. Так що навіть вічно насторожений, як дикий звір-візир соколу, не відчув нічого. І стривожився тільки тоді, коли помітив, як Мехмедова рука сліпо шукає щось у повітрі і не може знайти. Мертво падає, знов хоче здійнятися, ледь здригається і... Ваша високість? Нахилився соколу до шах заде Мій принце, мій повелителю Мехмед ще сидів і очі ще мав розплющені Але не ведющі, та й сам Живий чи вже мертвий Візир попри всю свою безстрашність Не наважувався доторкнутися до шах заде Доторкнеться, впаде і вже не підведеться «Ваша високість», – гостро зашепотів Соколу, – «ваша...» Мехмед несподівано загорив, так само з мертвими очима. В загрозливій непорушності він повільно промовив. Коли Іскандер відчув, що умирає, а мати його плакала, він, втішаючи її, сказав, «Подеколи буває радість, іноді печаль, так повелося, так і буде». Сказавши це, він став хилитися на візира, і вже ніщо не могло його втримати на цім світі. Лікарі були безсилі. Мехмед помер, не встаючи від учти. Імам прочитав суру Фатіха за упокій душі Шахзаде. Мехмед Соколу, цей жорстокий, безжальний чоловік, заплакав. Мабуть, вперше в своєму житті – і став тертися обличчям об ногу небіжчика. Тоді згадав, що колись чув, як слов'яни, коли хочуть зберегти тіло небіжчика, кладуть його в мед, а був все ж таки слов'янином, бодай за походженням, бодай у щонайглибших закапелках жорстокої своєї душі,